Szép pénteki napot kívánunk innen a Jazzirádióból. Rádióból. Puzsér Robert és Horváth Oszkár itt, és ez az önkényes mérvadó adása. A mai napon arra gondoltunk, hogy egy picit megtornáztatnánk magunkat nyertörökkel. Nem azért, mert olyan jók volnánk ezek előadásában, hanem éppen azért, mert annyira rosszak. Ugye haladjunk egyszerűbb dolgoktól. Van egy ilyen, hogy jobb egy lúdnyak, tíz tyúknyaknál. Ezt mindenki ismeri. Itt, itt, itt az ennyi gágyi, ilyen lágy betűk akadnak össze, és, és nagyon kínosan tudod érezni magad. Tehát itt még, itt még a szellemesség azért annyira nem ütötte fel a fejét. Aztán ö, olvastam egy ilyet, hogy cirkuszi csibecomb csont. Hát mondom, ez annyira nem vészes, de valaki megfejelte, azt mondja, hogy cukrozott csibecomb csontba szúrt moszkvics kis busz luxus <gül> itt, itt azt hiszem, hogy hármat egyesített, és hát jól tettem, mert így, így nehezített. Aztán ugye van egy ilyen, hogy Lenin Mausoleumának milleniumi Lelino-leumozása. Ezt megpróbálhat, Robert? Lenin Mausoleumának. Lenin mauzóleumának millenium millen linoleumozása parádé akkor talán színészek szoktak ezzel játszani hogy talán platán, ne talán palánta ne talántán platán palánta egy ilyen kis hmm. elmélkedés aztán ez, egy, ez egyetlen szó azt mondja, hogy egy méterrel megrövidebbítendő. és ez elolvasni nehéz hát megörövidítettebb -e, de kész vagy de itt nem nyelvileg, tehát itt nem a nyelved van bajban, hanem a tudatod itt, itt, ez, igen, pszichésen... ez a szó nem így szokott igen. szerepelni. Igen, itt, ez pszichésen nehéz kimondani, ez nem nyelvtörő, hanem ez agytörő, agytörő. igen, igen. <gül> Agytörővel kapcsolatban van egy, egy Two Cars nevű ilyen mobiltelefonos játék, a következő a feladatod, ráteszed a bal ujjadat, a jobb, uj, jobb ujjadat a képernyőre, és megy két autó állandó sebességgel. A kerek dolgokat meg kell enni, a négyzet alakú dolgoknak nem szabad neki menni, de ezek mind máskor jönnek, és sávot kell váltanod. Ilyen független gyakorlat, tehát, de, de sikongatok közvetlen. De, de az is nagyon kemény, hogy próbáld ki azt, hogy tartsd a, mondjuk üljél törökülésben, úgy keresztbe vannak a lábaid, uh -huh. és a jobb kezeddel fogd meg a bal lábújadat, és a bal kezeddel a jobb lábújadat. És amelyik... ami és amelyiket Aha. mondom, az amelyik, amelyik oldalt mondom, mondjuk azt mondom, hogy bal, vagy azt mondom, hogy jobb, azt kell, de nem nyúlsz át valójában, a lábaid vannak keresztbe, mm -hmm. a kezeid meg, meg normálba, normálba. Mm -hmm. És ugye azt mondom, hogy jobb, azt mondom, hogy bal, és az a feladat, és nem fogod tudni teljesíteni, mm -hmm. Mert nem azt mondom, hogy melyik kezeddel nyomd meg, mert az egyszerű, hanem hogy melyik lábadat Van egy ö, egészen érdekes ilyen függetlenítős ö, gyakorlat, amit a legtöbben ismernek, és túl egyszerű is, amikor ö, simogatod a hasadat, és a másik a, kezeddel megütögeted a fejedet. Ez óda. Hanem. A következőt kell csinálni. Ö, egyenletesen tapsolsz ilyen negyedeket, és megpróbálsz közben énekelve improv, improvizálni. De csak ilyen pam pam, pam, pam, tudod ilyen tititákat. És amikor ez megvolt, akkor megfordítod, és az a feladat, hogy a száddal mondjad az egyeket, hogy pam, pam, pam, pam, és arra tapsolj rá valamilyen improvizatív dolgot, és teljesen összedőlsz, mert hogy ugye a, a, a beszédközpontoddal szoktál más motorikus cselekvések közben könnyen beszélni, nem pedig fordítva. Na megyek tovább, azt mondja itt a, a mit sütsz ki, Szűcsöt szétszette valaki, azt mondja, mit lopsz, küklopsz, lopsz, külklopsz. Menőcsávon menő, tegeződik egy kükloppszal. Kluk, Tehát már azt a, azért azt a, azt a viszonyt elérni? szemtől szembe. Igen. Ugye a medúza fodrásza nyilván Igen. tegezi a medúzát. Aztán itt van az, hogy Ede, debedez odorosztad magad. ez pró próbált ki. Ede, debedez ede de ez de odoroztad magad. <gül> valami csodálatos. <gül> és hát így részemről az utolsó, aztán a 06302010909-en, hogyha úgy érzitek, hogy ebben a sorban még illeszkedik valaki, akkor várjuk szeretettel. Ez pedig az, hogy jegyezd meg jól, jamaika a jamaikaiaké. <gül> és ezt úgy kell mondani, hogy az elején elmondod, hogy jegye, jegyezd meg jól, mert azzal úgy tudod, a felkészültségedet egy picit kirúgod magad alól, és akkor jönnek a jamaikaiak. Az az ottani jobbiknak a programja. Itt senki más nem füvezik, csak a jamaikaiak. Egyébként Svác. Nagy, nagy a... jamaikák és Svájc az egyébként így áll hozzá, hogy ők, ők. ők ott drogszabadövezet van, de ők nem kérnek a Marihuana turizmusból, ennek megfelelően személy igazolványra adják ki neked a füvet. Tehát te füvezhetsz, ha svájci vagy, ha viszont, ha viszont turista vagy, akkor mennyi Hollandiába nem vagyunk kíváncsi a pofádra, vagy mennyi Dániába. Vannak helyek, ahol szívesen hmm. látnak téged. Itt, ö, tehát svájc annyira gazdag, hogy nincs szüksége arra, hogy te devizát vigyél be, és hogy ott, ott füvezél. Ennyi. Ők, ők így állnak hozzá. és kellően soviniszták is, tehát a, a, a svájciakra ez kifejezett jellemző. Minden esetre nekem ez a húsvét, egyébként meg boldog húsvétet mindenkinek, vagy tot. Csatlakozom. Ez nekem egy nagyon-nagyon zavaros mítosz. Én tudom, hogy ez egy, ennek az, az ünneplésnek, a locsolkodásnak, pogány alapjai vannak, tehát ennek kevés köze van a kereszténységhez, miközben a keresztény vonalon, húsvétkor meg azért Jézus Krisztusnak a keresztre feszítését és feltámadását ünnepeljük na de miért hogy kerül ide a nyúl közénk és hogy kerül a tojás, és egyáltalán milyen zavaros viszonyban van a nyúl a tojással mert ez a, ez a húsvét, ez azt ígéri nekünk, hogy ez itt csodák történnek, itt a nyúl tojást fog tojni mert a a kis csirke még hagyján, az még benne van, de tyúk az nincsen. Tehát a, a tyúk nem tartozik hozzá a húsvéti mitoszhoz. Hát honnan jön a tojás? Hát értelemszerűen a nyúlból. De a nyúlból nem tojás jön, azt már láttuk. Tehát ezt tudjuk. Ö ez, ez a... Egyfajta tojás jön a nyúlból is. De ez a, igen, de, de, igen, de az, az, az nem az a tojás, amire kíváncsiak vagyunk húsvétkor, és nem az, amit egymásnak adunk ajándékba. Azt hiszem egyébként, hogy a nyúl egy bizonyos időben a szaporulat vagy szaporodás szimbóluma volt, hiszen ugye tudjuk, hogy a Fibonacci is rajtuk figyelte meg a, a, az osztódásnak azt a, azt a jellegzetes számsorát. De hogy, de hogy miközben van a nyúl, vagy egy, akár ennek az ünnepnek a. Semmi, szerintem, ez, szerintem ez tök pogány egyébként, szerintem Jézus Krisztushoz, meg a, meg, a, meg a keresztény alapjaihoz, az ünnepnek nincsen semmi köze se a tojásnak, se a nyúlnak, se a a karácsonyfának sincsen semmi köze a karácsonyhoz, tehát a karácsonyfa az ugyanúgy pogány, és semmi köze Jézus Krisztus születéséhez, hanem az egy, az e, az egy, az egy alapvetően pogány alapú ünnep. Ami egyébként érdekes, hogy a folklór az hogy felszívja ezeket a lapokat és be beágyazza a keresztény kulturális kontextusba, ahogyan a templomokban, tehát nem csak az otthonokban, a templomokban is felállítják a karácsonyfát, holott hát tudjuk jól, hogy a karácsonyfának, a karácsonyfa eredete, annak semmi köze nincsen a keresztény bibliai alapokhoz. A 06302010909-es SMS számunkra egy uh, nyelvtörőt. Egy ilyen kombinált típusút, Igen, igen, igen sok, sok nyelvtörőből gyártottat. Cukros, csibetcomb, csontbaszúrt, bedezodorozott, luxus, moszkvics, kisbusz, plusz sluszkult specifikáció. Speci speci speci speci speci speci végébe beletörtem nyelvem. De hogy plusz-sluszkulcs, az a tartalék gondolom. Igen, a kis busz plusz-sluszkulcs specifikáció, ugye? Specifikáció. Jó, Ez hát igen, mi? ezt megkaptuk. Szóval ö, ö, hát a, a problematikus ö, tárgya a, a kis diskurzusunknak, az a reklámoknak és illetve a reklámokban szereplő hírességeknek a szerepe. Ami hát azért aggályos. Egy híres ember az természetesen jó reklámfelület. Úgy is, hogy magára varratja, úgy is, hogy, egy, úgy is, hogy magára ölti, úgy is, hogy elmondja a felebarátainak, hogy az milyen jó, pedig valójában nem olyan jó, csak ő sok pénzt kap azért, hogy azt mondja, hogy az milyen jó. Ezt tudjuk, tehát ezt tudjuk, hogy így megy, de nem volt mindig így, hogy mi ezt ilyen pontosan jól tudtuk. Volt idő, amikor ez újdonság volt a mi számunkra a rendszerváltás hajnalán, ugye 1991-ben, vagy mikor történhetett az eset, amikor Prokop Dura, aki akkor tájta a szerencsekereket tekergette, még egy nyelvtörőt sikerült beillesztenem, ő, ő egy, feltűnt egy reklámban, head shoulder reklámozott, és azt előadta, hogy, hogy ez, ez, ez, ez régen neki ez a korpa milyen probléma volt, de hát nincs többé korpa, csak gyönyörűen ragyogó haj győzködte az embereket erről Prokop Dóra. A 15 perc hírnevét 15 ezer forintra váltva, kvázi. És akkor egy, egy riporter el is, el is kapta, fülön is csípte a Prokop Dórát, és így rákérdezett a, a Prokop Dóránál, hogy hogy is van ez. Most Dóra, hogy van ez? Valójában neked tényleg korpásodott a hajad? Vagy nem korpásodott, mert hogy így tudjuk, hogy ez hogy működik, szponzoráció, ilyenkor a cégpénzt fizet azért, hogy te azt mondod, hogy korpásodik. Tehát akkor most hogy is van ez, Dóra? avas be minket, korpásodik, vagy most nem korpásodik, vagy most akkor mi a helyzet, Dóra? És akkor a Dóra erre azt válaszolta, és hát ez így legendává nem esült a rendszerváltás követő éveknek a szerintem egyébként legjellemzőbb leg és legkártékonyabb frázisa, így hangzik van az a pénz amiért korpásodik ezt mondta Prokopdóra. ennek hatására a magyar értelmiség széles tömegein gurgulázott át a, az orgazmusoknak a sorozata a, a, a, a magyar ö, társadalom ö, ö, kicsi élvezéseknek a, a, a hosszú során keresztül ö, volt teljesen elragadtatva Prokopdóra En al. Ebben a mondatban üdvözölték a benyitó kapitalizmust szerintem. Hát a kevés kalb... tapasztalattal. Pedig, pedig hát ez a mondat ez nem a kapitalizmusról szól, ez a mondat a korrupcióról szól. Hát ez a mondat ez nem arról szól, hogy én létrehozok egy terméket, szolgáltatok valamit, egy olyan, egy olyan szolgáltatást nyújtok, amely addig nem létezett. És... és és ez a szolgáltatás, ez én nekem kamatozni fog pénzben, mert ez erről szólna a kapitalizmus, tehát ettől, ettől ez a szelleme a kapitalizmusnak, és ez, ez az ideológiája a kapitalizmusnak, hogy így lesz jobb az életünk a kapitalizmus által. Tehát itt ilyesmiről szó nincsen. Ez a korruptságnak a, a himnusza, a kis mítosza arról szól, hogy van az a pénz, egészen konkrétan lefordítva, amiért én a fele barátaimat megtéveztem, csapom, Ugye ugye arról, igen, hogy, hogy nem mondok igazat, tehát mondhatnánk, hogy de hát mindannyian tudjuk, hogy ez egy reklám meg szerepet játszik, de ugye itt nem, ő nem egy színész, aki eljátsza uh, Joanna hughes mondjuk, hanem a saját nevében nyilatkozik, és ettől más ez de vajon miért fizetne, fizetne az a cég a Prokop durának? hogyha a Prokop Dórának nem hinnék el az emberek jobban, hogy, hogy, hogy a Head Shoulders-től korpátlanabb lesz a hajuk, mint akárkinek, akit az utcán összefogdosna a Head and Igen, Shoulders. Hát Mert neki már eleven nagyon szép a haja, és mi olyat szeretnénk, ezért ő lesz a megfelelő személy ilyenkor, amikor egy ö, ismert emberhez csatolnak egy terméket, akkor az a céljuk, hogy egy valamilyen meglévő értéket hozzon be, és az azt egyszerűen átragadjon a, a termékre is. Na jó, csak ez, ez, ez, ez, ez olyan volt az én számomra ez a mondás, hogy van az a pénz, amiért korpásodik, mint a korrupt nyugatukrán magyar valóságnak a zero kilométer köve. A startlövés. Mostantól kezdve tényleg szabad. És az volt az élmény, hogy a korrupció meg, a, meg a, a csalás, meg a, meg a, meg a másik embernek az, az átverése, az nem feltétlenül egy ilyen nyomorult, egy ilyen szerencsétlen, meg egy ilyen kárhozott, sötét világ, hanem ezt lehet ilyen felszabadultan is, és lehet ennyire szellemesen is. Tehát a, az, az például, hogy, hogy az anyámat eladom 500 ezer forintért a gestapónak, az, az, az nem csak ilyen karótnyelt módon, ilyen, ilyen nagyon... nagyon rossz lehet, hanem ilyen, ilyen, ilyen oldottan, ilyen felszabadultan, ilyen szellemesen is lehet, és az egész magyar társadalom hallatlanul hálás volt Prokopdúrának, hogy, hogy nem csak felhatalmazást kapott a korruptságra, hanem megkapta a cinizmusnak azt a kis kódját, hogy hogyan, hogyan is lehet ezt ilyen felszabadultan csinálni? Hogy hogyan lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehetünk Ukrajna úgy, hogy, hogy nem veszünk tudomást róla, mert valójában mi egyszerűen csak, egyszerűen csak jókedvűek vagyunk, és egyszerűen csak a, a cinizmusunktól el vagyunk ragadtatva. Hogy az valójában milyen szellemes? Azért is hoztuk fel ezt a témát, mert egyébként ennek a műfajnak ez a... Ez a Hát nem is tudom, minek nevezzem, ö, ajánlólevél vagy tesztimónia stílus, ö, stílusnak, amikor valaki magánszemély elmondja a véleményét egy dologról, termékről, bármiről. Ennek egy jó példája került elő Ricky Gervais-től, aki ugye az Office című sorozatnak a, a megalkotója és egyben az angol verziónak a főszereplője. Őt felkérte eh, talán egy Optus nevű Ausztrál eh, kábel szolgáltató, nyilván ilyen internet és televízióról beszélünk, aki bevezeti a Netflix-et végre Ausztráliában is, eh, hogy beszéljen erről és népszerűsítse. És hát ezen a videón a Ricky Gervais az a következőket mondja, eh, vagy bögre kávéval egy kis ilyen szófán, vagy egy, egy sezlonyon, nem is tudom minek neveznem, hogy hát megkértek arra, hogy beszéljek erről, tulajdonképpen azt se tudom, mi ez a cég, Ausztráliában van, miért foglalkozzak vele, jó, bevezetik a Netflixet, de hát engem annyira nem izgat. Tulajdonképpen mindegy is, aztán én végül is csak ennyit mondtam, akkor fölhívtak, hogy hát azért Riki, ez nem lesz elég. hát mondtam nekik, hogy de már átutaltátok a rengeteg pénzt, és én sajnos el is költöttem, úgyhogy kénytelenek lesznek ezt használni, és használják. És körülbelül ez a tartalma az egésznek. Tehát gyakorlatilag elmondja, hogy ő nem fog hazudni ennek a cégnek a kedvéért. Ő nem fogja előadni a prokopdórát, mondja egy fizetett hirdetésben a Ricky Jervis. Ő elmondja, hogy ő tudja, hogy ez a szituáció arról szól, hogy ő neki azért fizetik a pénzt, hogy ő hazudjon. És ő abban a reklámspotban kinyilvánítja, hogy nem fog annak a cégnek a kedvéért hazudni. Ő nem fogja azt pénzt. mondani, hogy ő persze a pénzt elteszi, itt van a spot, amiben ő elmondja, hogy mi történt. Fölhívták őt valami szolgáltatóval valahonnan Ausztráliából, hogy ezek most jól szól. Szolgáltatnak, vagy rosszul szolgáltatnak, azt ő nem tudja. Ő nem prokopdóra személy szerint. Ő elmondja azt, hogy őt fölhívták, azt mondták, hogy hogy beszéljen, beszéljen erről a cégről. Ő körülbelül annyit tud erről a cégről, hogy átutalták neki a pénzt, az megjött. Köszöni szépen, hogyha nem tetszik a spot, ő nagyon sajnálja, a pénzt már elköltötte. Úgyhogy sajnos ennyi. Viszontlátásra. Tehát így is el lehet tenni a pénzt, nem csak úgy, hogy Prokop Dóra. Tehát a Prokop Dóra az odáig ment el, hogy van az a pénz, amiért már korpásodik a hajam, ami gyakorlatilag az árbait max cinizmusa, vagy olyan, mint az irritábla Jézus feje fölött, hogyha már húsvét van. Hadd idézzem föl: Jézus Nazarémus rex judeorum. Azt jelenti, hogy Jézus, Nazareti Jézus a zsidók királya. Valójában nem gondolják azt, hogy a zsidók királya, mert ha a zsidók királya lenne, nem feszítenék keresztre. Ha valóban azt gondolnák a rómaiak, hogy ő a zsidók királya, nem feszítenék keresztre. Kereszre. Ez egy gúnyolódás azon, hogy ő a zsidók királyának hívatta magát, és most nézzétek meg, a keresztre van feszítve. Ugyanez, ugyanezt mondja a Prokop Dóra. azt az mondja, hogy van az a pénz, amiért korpásodik. Tudjuk jól, hogy pénzért nem korpásodik a haj, de tudjuk azt is, hogy létezik az emberi cinizmus, és a Ricky Jervis az, aki ebbe az utcába nem sétál be. Ricky Jervis azt mondja, hogy van az a pénz, amiért én elmondom, hogy nem érdekel ez a szolgáltató, és semmi közöm hozzájuk, és nem tudom, hogy jó-e a szolgáltatásunk. Szívesen elmondom, hogy Ausztráliában szolgáltatnak, pénzt átutalták, eltettem, és hogyha ez nem eltettem, tetszik... El elbertem. Elvertem. Elvertem, igen, kifejezetten prostituáltakra és kábítószerekre. A többit elherdálta. Igen, a, többit, a többit pedig elherdálta. És, és, és hogyha nem tetszik a spot, akkor nagyon sajnálom. Akkor nagyon-nagyon sajnálom, mert, a, a, mert a, a pénz már elment, és ezt tudom én a Riki adni egy cégnek. Ennyire vagyok hajlandó korrumpálni vagam. Vagyis nulla ig a százszázalék pénzért. Na ez a Prokop Dóraságnak a fényes oldala. Ezért is, és nem csak ezért tisztelem a Riki és az látszik, hogy ha nem a gyarmaton adják elő, nem nyugat-ukrajnában adják elő, akkor a reklámot is lehet reflexív módon ö, művelni, lehet reflektálni arra, hogy milyen módon árusítják ki a saját szavahihetőségüket híres emberek, és hogy ezt egyáltalán nem muszáj megtenni. A videót kiposztoltam az önkényes mérvadó Facebook oldalára, hogyha valaki szeretné megtekinteni. Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató Dóra, eleget kapott ahhoz, hogy a tévében hazudjon, de nem eleget, hogy a valóságban is. Én meg azt mondom, hogy Dóra inkább hazudott volna ezzel az erővel a valóságban is, kevésbé lett volna kártékony. Tehát az az igazság, hogy a Dóra nem az igazat mondta, és nem is hazudott. A cinizmus az valahol, a, hogy mondjam, a, a, a cinizmus az, még ha igazat mond, akkor sem őszinteség. Amit a Dóra mondott, az a, az, az igazságnak, a, relatív, a legsötétebb relativizálása. Az egyik legsötétebb, legdémonibb rel relativizálása. Itt it, it, inkább mondta volna azt, hogy nekem tényleg korpásodott a hajam, és tényleg segített a sampon. Ke kevesebbet tartott volna a magyar társadalomnak, mint azzal, hogy van az a pénz, amiért korpásodik. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve eladó az igazság. Forintokért Fiúk, ha az igaz lenne, hogy Prokop Dórával kapta a felhatalmazást a társadalom a korrupcióra, akkor az is igaz lenne, hogy attól, hogy ti ezt most leleplezitek, mindjárt meg is szűnne a korrupció. Állítottuk mi azt, hogy, Nem, hogy az ezzel nagyon. kezdődött? Hát én azt, mondom, hogy ez ez. Egy, én, én azt mondom, hogy ez egy felhatalmazás volt, és hogy az éró kilométerkő, meg hogy a startpisztoly lövése. No. Én meg azt szeretném, hogyha a kedves ő, SMS írva egy kicsit elgondolkodna ezen. Tehát, hogy biztos, hogy attól, hogy mi ezt elmondjuk, meg fog szűnni a korrupciót. Nem, nem, nem, nem. És valójában nem is ez okozta a korrupciót, ez megkönnyítette az embereknek a korrupciót, mert azt jelezte, hogy nem kell a korrupció miatt bűntudatot legyen. Nem kell, hogy bűntudatot érez, hanem... hanem hanem formálj belőle pószt, formálj a korruptságodból egy könnyed, nagyon vonzó szerepet, és az majd működni fog, és azért az emberek majd szeretni fognak téged. Nos bizony, ez már 24 évvel ezelőtt történt, azóta rengeteg idő eltelt, és hát ezt az időt mind mérhetnénk jobban, mint a kis karóráinkon, amire azt mondtad, hogy hát poszik kétféle óra van. Ja, meg, meg még az a harmadik. Ja igen, van még a harmadik. És, és mondtad, hogy kétféle óra van, én meg csak bologattam, hogy ja, persze, tudom. És mondtál két teljesen más ö, ö, csoportosítást az órákra. Azt sem tudom, mi volt az. Na, mi volt az? Nos, a kétféle óra, amit a 20. századból ismerünk, az az egyik a felhúzós óra, ugye a mechanikus, a másik a digitális óra, vagyis az elemes. Most ez gyakorlatilag a 21. századra mindkét fajta, mindkét típusú óra átment egy evolúción. A digitális órából, vagyis az elemes órából, abból fényenergiával működő óra lett, többek között a Citizen gyárt ilyeneket, az a neve, hogy EcoDrive. Azt jelenti, hogy továbbra is kvarc üzemű az óra, de nincsen benne elem, hanem a számlapon veszi fel azt a fényt, amivel üzemel. Nem mondhatjuk, hogy napelemes az óra, mert egy fényével is feltölthető. Ugye a napelem az nem ilyen. Uh -huh minden fényt összegyűjt, és gyakorlatilag az elem helyett a nap működteti az órát. De nem feltétlenül a nap, hanem bármilyen fényforrás. De továbbra fényenergiával... is számolja ki, hogy mennyi egy Tovább Továbbra is digitális módon számolt. Tehát uh -huh. ez, ez a digitális óra, tehát a 21. századra az elem kikerült a digitális órából, és átvette a helyét a fényenergia. És hasonlóan evolúción ment keresztül a, a felhúzhatós, mechanikus. mechanikus óra is, ez, ez már a bioenergiával működik, a felhúzást gyakorlatilag egy kis inga végzi, a te karodnak a mozgása, az ami, az ami az energiaforrást adja, kvázi te húzod fel az órát minden nap, anélkül, hogy felhúznád, kvázi a napi tevékenységeiddel, azzal, hogy mozog a kezed, azzal felhúzod az órát, ez egy teljesen mechanikus óra, nincsen benne semmilyen elektronika, és kizárólag kizárólag rugókkal, meg fogaskerekekkel végzi el azt a munkát, amit a, ami az időméréséhez szükséges. Az fantasztikus, hogy ugye egy év az, amíg a föld megkerüli a napot, Ö, egy nap az, ami, amíg a föld megfordul a saját tengelye körül, bolygók mozgása az univerzum, és az kicsiben pontosan ugyanilyen arányokkal van beépítve oda, ugaskerekek formájában, hiszen akkor fog az megtörténni, hogy pont egy nap alatt megy körbe. Hát igen, valójában mi egy óraműben ülünk, a naprendszer az egy óra, a, a föld naphoz képest való mozgása méri az évet, a föld saját tengelye körüli mozgása méri a napot, Gyakorlatilag ez az, ez az az óra mű, amiben vagyunk, belegondoltatok abban? Abban, hogyha nem lenne nap, és nem lenne a Földnek sem forgása, ugye, ezt nehéz elképzelni, akkor nem létezne idő sem. Mert az időt valójában a napjárása, meg a Föld naphoz képest elfoglalt helyzete képezi. Ez, ezen, ezen azért ugye keményebb szandázok is ö, ö, fizikus filozófusok elücsörögnének egy ilyen 48 üveg bor mellett vele, egy 6 órán keresztül. Absztrakt, amikor azt mondom, hogy a napmozgása valójában nem a nap mozog, a, az illúziónk az, hogy a nap mozog, hmm. a föld mozog, de a, a, a gyakorlatilag ez, ez képezi az időt. Tehát nem igaz, hogy, a, hogy az óra az időt méri, valójában az óra az időt csinálja, de persze nem akar óra. Nem a nagy napóra, az, az képezi az időt, az által létezik az idő. Én ezzel szemben teljesen másra gondoltam, amikor azt mondhatod, hogy kétféle óra van, szerintem úgy van kétféle óra, hogy az egyik, az ö, számolja, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára be lett állítva. A másik pedig megmutatja, hogy mennyi az idő most. Ugye ez a két dolog, ez nem ugyanaz, mert beállítom és azóta mérem, vagy pedig kapok egy rádió jelen mondjuk egy, egy pontos időt. Tehát fogalmam nincs, hogy mennyi idő telt el azóta, mióta megvettem az órát, vagy elemet cseréltem benne, de azt tudom, hogy most ennyi van, most meg ennyi van, most meg annyi van. És akkor mondtad, hogy ja, hát igen, és ez a harmadik típusú óra. De valójában ez nem óra, ez valójában egy rádió. Igen. Hogyha fölnyitod az tokot magát, akkor azt fogod találni, hogy belül, nincsen óra. Tehát szinte üres a tok, van benne egy kicsi jeladó, ami nem tölti ki azt a teret, amennyi az óratokban van. Valójában egy rádió nem ő méri az időt. Hogyha Greenwich-et lebombázzák, akkor az órád az megáll. Ennyi történik. Tehát ott, ott, ott valahonnan leadnak egy jelet, és a te órád az valójában nem méri az időt, az csak valójában azt a jelet neked megmutatja. Egész konkrétan leátfordítja neked a számlapra és megmutatja. Ennyi történik. Én attól vagyok rosszul, hogy valami amelyik az, az, az atomórára mondták, hogy 30 millió évente késik egy másodpercet. Egy ez zabarul azért. Egyrészt, én sejtem, hogy ezt hogy számolták ki, de azért ez igen. Ez tanul, nem kellett 30 millió szerint, évet várni. Ezek szerint rossz. Igen, nem az volt, hogy 30 millió év múlva fölkiáltott valahol egy már nagyon öreg ember, hogy na most most elérte egy másodpercet, de hogy kit érdekel ez a precizitás akkor, hogyha ennek az atomórának a pillanatnyi értékét hótlassú rádiójelekkel továbbítják utána neked, ami mondjuk másfél másodperc múlva fog odaérni a tenger közepére, ahol te veszed ezt a jelet. Akkor, akkor mi értelme volt? Egyrészt, másrészt meg ha ez az óra, bár kétlem, hogy ez be lenne állítva, hanem ez ugyanúgy a, ez konkrétan leveszi az univerzumban, hogy most mi a stájsz. de ha ezt beállítják, akkor tök mindegy, hogy 30 millió évente, késik egy másodpercet, mert a Jóco, akinek szóltak, hogy Jóco, majd háromra, de Romra, ne hárra, hanem Romra majd nyom meg a startot, és akkor onnantól kezdve ez 30 millió évig nem fog, nem fog többet tévedni, mint másodpercet ez mekkora állat sem. De neked van egy elméleted, hogy valójában csak az áru, állóóra méri pontosan az időt. Hát a egy, nap, ura... egy nap, kétszer pontosan csak az állóóra mutatja az időt. A járóúra sosem mutatja pontosan Mök az időt. Mindig egy kicsit előtte van, vagy, vagy utána. Ha egy picit siet, de fogy az elem, és utána lassul, és utána már késik, a kettő között egyszer ő is pontosan mutatja időt, de, idő, de csak egyszer, míg az állóra ezt naponta kétszer meg tudja csinálni. Ez azért nagy dolog. Engem leginkább azok az órák nyűgöznek le, amelyek mechanikusak, természetesen nem fölhúzósak, hanem a te bioenergiáddal működnek, kvázi te a húzott fel ezeket. Olyan jó, persze nagyon drága órákról van szó, nyilván Svájcban készül a többségük, olyan órák léteznek, amelyek a a, azután, hogy te leveszed az órát és lerakod, még egy éven keresztül mérik az időt, azzal az energiával, amit te leadtál nekik, ezt persze nem lennének képesek, ha mozgatnák a mutatókat. Mert hogy azt tudjuk, hogy az óra által fogyasztott energia nagy részét, valami 85%-át a mutatók mozgatása viszi el, az időmérése az csak 15%-át viszi el az energiának. Tehát úgy gondolkodnak az órások, hogy ha lerakod az órát, nyilván nincs szükséged az idő, a pontos időre. Aha. Az óra méri az időt belül, de a mutatók megállnak, hogy az energiát az óra ne azzal fogyassa, hogy a mutatókat mozgatja, és abban a pillanatban, hogy felveszed az órát egy év múlva, vagy másfél év múlva, beáll, beáll a megfelelő időpont Pontra, az aktuális időpontra az óra. Hát gondolod, hogy 365 nap alatt elvileg több mint 700-szor körbe kellene mennie ehhez képest, meg egyszer sem egy körbe, mert megy 30 fokot arra. Ezt megspórolja, ez de, de belül ő méri az időt. És mindezt, és mindezt mechanikusan, mechanikusan rugókkal és, és, és kicsi fogaskerekekkel nem, nem ö, Elektronikusan, nem csippek segítségével. Tehát ez valami hatalma, ez az érzelem. Ez megfoghatatlan. Ha van valami, amire egyrészt ö, ö, ö, párás szemmel tekintek a tisztelettől, és magamat pedig te totálisan alkalmatlannak tartom rá, akkor, akkor ez a, az ilyen mechanikus óráknak a megalkotása. És hogy valójában. Milyen, mennyire alkalmatlannak tartom magam arra, hogy életnagságban, ha mondjuk egy, egy mutató akkora lenne, mint egy ember, hogy akkorában legyár csak egy órát, hát még ilyen nagyon apróban, ilyen kis nagyítóval összerakni ezt, hogy ő belül rugókkal, meg fogaskerekekkel mérje az időt, és megállítsa az, a mutatókat, és utána elindítsa a mutatókat, és ezt, hát, e, hogy mondjam, olyan érzés ebbe belegondolni, hogy milyen, milyen, milyen szaktudás kell lehez, mint hogyha egy mély kútba néznék. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy 30 millió év múlva tényleg egy másodpercet késik e az az atomóra, ahhoz, ahhoz kellene tudnunk utazni is az időben. Ezt most megosztanám veletek, mert háromnegyedrészt feltaláltam. Következőképpen kell a múltba utazni, ez így félig megvan. Nem szabad rossz döntéseket hozni, vagy amit döntöttél, azt vállalni kell, és akkor nincs rá szükséged, hogy a múltba utazzál. A jövőbe utazást pedig egyszerűen 100%-ban sikerült már megoldani. Várni kell. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de szal uh, túl sok a duma. A több zene jót tenni. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. kaptunk esemeseket. E, azt írja a kedves hallgató, a japán számológépes karóra az melyik kategóriába esik? Volt rajta, vagy 16 különféle pittyegő dallam is, hogy minek, azt nem tudom. Hát ré, mindegy, a régen minden jobb volt, írja a kedves SMS író. Komolyan kérdezett? Tehát komolyan kérdezett, hogy az melyik? Szerinted melyik? Tehát az nyilván a digitális óra volt, nem? Hogyha, hogyha számológép volt rajta, meg, meg meg zenéket lehetett hallgatni, bár ma már ez sem egyértelmű. Hét muzsikás, ugye? Igen, mert gyártottak mechanikus órát, nyilván egy autóára, de, de vál, ébresztőt tudsz beállítani, és mit tudom én, hét különböző dallamot, és az a dallam az úgy működik, mint a Szegedi Dómban a, a, a harangjáték. Tehát, hogy ott mechanikusan működik a dallam, nem digitálisan. Az, tehát létezik ja, azt ilyen mechanikus óra, amelyik hét zenés, és Fogaskerekekkel, meg rugókkal szólaltatja meg, az, az jó, tényleg elképesztő, és azért itt, itt tényleg le kell, le kell tenni a fegyvert a szakértelem, meg a szaktudás előtt, és itt ez már az a szaktudás, ami már a művészet határát súrolja az én számomra. El, nem nem nem is. És már a másik oldalról. Már túlment azon a határon, igen. Uh, beszélni szerettünk volna még nektek. Uh, és egy, tudod, miért? És tudod, miért? Azért mert, nem, azért, mert igazából nem a funkcióról szól, hanem már öncélú. És az a művészet hmm. definíciója, hogy ott válik művészetté, ahol már nem. Mert a, ezek az órák, ezek a, ezek a mechanikus óra, a mechanikus óra hétzenét tudjon. Jó, nem És az öncéluság, hanem a funkción való túllépés inkább a művészet. Tehát az öncéluság ne legyen az, ugye, hogy belecsinálunk-e az ongorába. Bárjál, nem azt mondom, hogy minden, ami művészet, az öncélú. Na, nem azt mondom, hogy minden, ami öncélú, az művészet. De úgy gondolom, hogy minden, ami művészet, az önmagában nem véletlenül használják azt a kifejezést, hogy lárpurlár, hogy valami lárpurlár, a művészet önmagáért van, önmaga akar lenni, lenni akar a művészet, nem, a, nem azt a funkciót látjál, hogy te kényelmesebb legyél tőle, vagy boldogabb legyél tőle, vagy jobban érezd magad tőle, nem, hogy mondjam, nem fogyasztási cikk. A művészet az önmagáért van, és itt ezeknél az óráknál már azt érzem, hogy, hogy egyszerűen az óra lenni akar. Egyszerűen van egy nagy kihívás, és meghódítjuk, nem azért, mert ettől egy embernek majd kényelmesebb, vagy jobb lesz az élete, hanem, mert ott hanem, volt. Hanem azért, mert ott volt. Hanem nem azért, volt. mert egy nagyszerű kihívás. Na. Na, nézzünk kihívásokat. Nem tudom, bárki emlékszik el nyilvánvalóan egyébként a vírus című filmre. Ez az a film, amiben percenként kettő filmes klisét lehet tetten érni, és ezért valahogy tapsikolva és újongva képes az ember végignézni. Tehát amit el tudsz képzelni, az a, az a mondjuk mutatják a térképen, hogy 12 óra múlva meddig fog terjedni a vírus, és 24 óra med múlva meddig fog, és akkor 48 óra múlva az egész világra, és, és az És óriási... szóval, az, aki az elején nem veszi komolyan vírust, hanem röhög rajta, úgyhogy Má... én néző röhög Elsőnek rajta. elsők között meg. Első közt fog meghalni és borzalmas körülmények között, hogy a néző szedje össze magát, és kezdjen el ebben a mítoszban nagy borzalmas vírusról, vagy ugyanígy jár, hát nagyon kegyetlenül meg kell büntetni hát... azt a nézőt, aki együtt, azt, a, azt a karaktert, aki együtt röhög a nézővel a film elején a hülyeségen. Hát másrészt fordítva is, igaz, ugye kegyetlenül meg akarjuk ölni, hogy megmutassuk milyen a vírus, de ahhoz, hogy mi kegyetlenek legyünk, azzal az emberrel előtte bűnösség kell tenni a hitetlenségével. És akkor az alkotó, úgy, mint ahogy a csillagok háborújában ugye az arctalan katonák halnak meg, és nem folyik a vér, ugyanígy felépítettél egy bűnt annak az embernek a számára, aki utána ki akarsz végezni. Na, de egy konkrét filmes klisével készültünk volna ma, és ezt szeretnénk feltárni, megérteni, hogy miért van az, hogy a verekedős filmekben, amikor van egy ilyen egy a nyolc ellen, szituáció, akkor a nyolc, az megvárja a sorát. Van, hogy kettesével jönnek, mert azt még az Ovo néni, amikor kettes sorokba fejlődtek, azt így megengedte. De hárman már nem jönnek. Ugye észrevehető kivétel a Matrix egyik epizódjában, amikor konkrétan 54 darab Smith egyszerre uglik rá a neo De az inkább röhelyes. Talán a Bud Spencer ugyanilyen szituációban néhányszor megfordult, néhányszor. de egyébként Egyébként nem. Tehát addig ő ott a nuncsákut szerel hátul, vagy beköti a cipőjét, vagy megbeszélik mondjuk egymással a következő verekedők, hogy az előző milyen technikai hibákat vétett, és ha amúgy de szép mozdulat volt. Nem érnek rá egyszer, egyszerre odaérni. Jó, de ennek a királya is gát György egyébként a Lindával. Tehát az, azért azt gondolom, hogy a Linda a csúcsa ennek. Az én unokatesom az Ausztriában élt kint annak idején ott nevelkedett és amikor hazajött és nézte a Lindát ő hangosan röhögött rajta és a haverjaival azon meg az unokat, más többi unokatesóimmal azon szakadtak, hogy ez a Linda, ez a magyar karate film. Na hát ezen nagyon hangosan röhögtek, hogy a magyar karate film. Ugye Linda az a, az a leggátlástalanabbul, már mint a Linda és Gáty György, a leggátlástalanabbul élt vissza ezzel a kisével. Ott aztán tényleg az történt, hogy Linda elkezd verekedni ezekkel a rossz, rossz, rossz arcú későkádárista suhancokkal. Tudjuk, hogy ezek így így egytől egyik munkakerülők, közveszélyes munkakerülők, és a 19-es számú kőbányai italkimérésből kerülnek elő, és ugye Linda leveszi a klumpát, ez is fontos, fontos részlet. Egyszer nem maradt rajta, tehát nem, hogy bevárják egymást a verekedők, hanem azt is, hogy várják még a papucsot, hadd vegye le a kis hölgy. Igen. Igen, és Amúgy én nagyon szerettem a Lindát mindennek ellenére. És én is kedveltem a Lindát, de én a kiváló színművészek miatt kedveltem. Tehát azért a Bodrogi Gyulával, ezt a, e, tehát hogy mondjam, azért, azért ott, ott tényleg... Szeretnéi a Pécsi Ildikó. Pécsi Ildikó, az, az tényleg kiváló. Harsányi volt benne, az Aha. tényleg kiváló volt. És a zene. Igen. Igen. Szóval ne a Linda, Linda az ügyítő volt a késő Kádárkorban, de azért Ausztriából jövet tényleg röhelyes lehetett. Igen, és, mert őt máshogy ezt félek tőle. És ott tényleg az volt, hogy minden kültelki suhanc megvárta az előzőnek a rommá azzal, hogy rátámadjon Lindára. Tehát, hogy ők szépen sorba álltak, és egyenként megverekedett velük. Linda is mindegyiket ő, kiütötte, vagy mindegyiket így megrukta, de, egy de ilyen... te egyik sem érzett természetesen soha, hanem csak ilyen dobozok közébe este. Ez a becsület. Tehát van egy ilyen etikai kódex, amit azért követnek. Egy normális dolog. Egymástól nem lopunk, és megvárjuk, egy, megvárjuk egymást, amíg vég, végzünk a Végez velünk. Végez velünk a Végeznek velünk. velünk, igen. Igen. igen. Ja, azt is tudják előre, hogy amúgy el lesznek verve. Tehát egyik sem úgy megy oda. Most gondolod -e, vannak olyan akciófilmek, ilyen verekedő szituban, hogy azt tegyük félre, hogy előtte egyébként még gépuskával lövöldöztek, de amikor a mi főhősünknél nincsen fegyver, akkor ők leteszik. Hogy azért, azért legyünk sportszerűek, ugye? Jó mére és a, és a James Bond filmekben, amikor James, Bond, James Bondot a filmnek a kétharmadánál elfogja a főgonosz, a főgonosz lekötözi James Bondot, és közli James Bonddal az egész tervét. Az egész tervét elmondja James Bondnak. Tehát az ördögi tervét, ami nélkül James Bond nyilvánvalóan nem tudná szétszabotálni azt a tervet, és megmenteni a világot. De a pszichopata ott beavatja James Bondot, majd egy halálos mechanizmust működésbe hoz, ami 10-15 perc múlva majd el fogja pusztítani James Bondot, és távozik. És James Bond pedig akkor azzal a kütyűvel, amit még Q-tól kapott, valami lézerkarúrával, vagy mivel kiszabadítja magát, és megmenekül, és szétszabotálja az ördögi tervet, végül elpusztítja a főgonoszt, és végül valami Playboy nyuszit megdug, és ez a végasztorinak. Tehát igazából ez a, ez, a, ez a James Bond klisé, és ez újra, meg újra megismétlődik. Miért nem... Tanulnak ezek a főgonoszok, hogy lehetnek ilyen ostobák, primitívek. Elfogja James Bondot. Miért kell elmondani neki az egész tervét? Hogy később ügyesebben tudja elszabotálni. Miért nem ölik meg azonnal? Ott a lehetőség. És én mindig, mindig szorítok, hogy öld meg. Most, most meg tudod ölni a királynő ügynökét, de nem. Nyilván, nem, hanem törvényeskedni kell. No csak, no csak, Mr. Bond. Mégiscsak fönnakadt a háló. Nácisztikus, és egyedül a James Bond az ő. El elme színvonalbeli párja, aki egyáltalán megérti az ő zseniális tervét. Tehát utoljára még egyszer annak az embernek, aki eléggé rajongani tud a zsenialitásáért, feltárja, hogy milyen jót talált ki. Val tulajdonképpen a James Bond egy tökéletes pszichopata lenne, minden értelemben pontosan ugyanolyan lenne, mint a fő gonosz, Egyetlen különbség van, hogy ő egyszerűen hűséges a királynőhöz. Nem tudjuk, hogy miért, mert minden értelemben annyira cinikus, tökéletes pszichopata minden szempontból úgy öl, hogy közben Solyog, egy ilyen filmmosóban nézve. Igen, úgy, úgy gyilkol le embereket, semmit nem érez. Soha még egyetlen érzése nem volt, de a királynő iránt van ez a hűsége. Ez az egyetlen egy emberi tulajdonsága van, semmi más, és hogy nem megvesztegethető. Nem tudjuk persze, hogy a számlájára mennyit utalnak, de hogy ő igazából még a punciért sem rajong, úgy, mint a királynő titkos ért. Szerintem. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk voltatok. Hétfőn találkozunk, ez volt az önkényes mérvadó. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!